Veşmicii Duhul nostru le pune. Cartea lui Isus, el ni te-a dus să se deşteve noi. Faptele Apostolilor, capitolul 4 și versetul 7 Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și au întrebat Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Adevăratul credincios este pus în mijlocul, în centrul preocupărilor oamenilor. Și prietenii și dușmanii pun pe creștinii adevărați în centrul atenției lor și îi întreabă despre nădejdea lor, despre lucrarea lor și despre întreaga lor viață. De răspunsul pe care îl dau atârnă precizarea poziției întrebătorilor, atârnă mântuirea lor. Întrebarea cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta este pusă de marele preot în funcție și prin aceasta se arată că minunea vindecării ologului era cunoscută de toți și nu putea fi acoperită cu nimic, fiind prea evidentă și prea mare. După părerea acestor conducători religioși, vrăjmași în focația ai Domnului Isus. Apostolii Petru și Ioan ar fi lucrat cu puterea lui Belzebul. Aceasta a fost întotdeauna învinuirea ce a adus-o și Mântuitorului Hristos. E adevărat că la evrei erau vrăjitori și descântători care foloseau numele lui Dumnezeu în descântecele lor și Sinedriul voia să-i socotească pe cei doi apostoli niște vrăjitori. Dar minunea era prea mare ca să fie pusă pe seama vrăjitoriei. Oricât s-ar trudi diavolul să imite lucrările lui Dumnezeu, Până la urmă, imitațiile sunt descoperite, așa că la vrăjitorii din Egipt pe vremea lui Moise. De data aceasta, apărătorii religioși nu au avut curajul să spună deschis că minunea ar fi fost înfăptuită cu ajutorul diavolului. Se temeau de norodul care era în curtea templului, iar ologul vindecat era de față. Cu ce putere sau numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Iată o întrebare din totdeauna pe terenul religiei. Conducătorii religioși de atunci nu și-au pus niciodată întrebarea cu ce putere sau numele cui veneau zarafii în templu? Nu și-au pus problema de ce în curtea templului stăteau turme de oi și de boi? Nu! Dar când stau oamenii și ascultă cuvântul lui Dumnezeu, atunci își pun această întrebare. De ce stau oamenii în templu și ascultă cuvântul lui Dumnezeu când, după părerea lor, găsesc potrivit să stea negustori și să discute despre lucrurile din piață, nu lucrurile din cuvântul lui Dumnezeu? Oare nu găsim și astăzi lucruri asemănătoare în diferitele temple din creștinism? Când se arată o lucrare limpede de natură cerească, după o rânduire cerească, omul este dintr-o dată deranjat, pentru că el este uzurpator al drepturilor lui Dumnezeu pe terenul credinței. Să nu ne temem, frații mei, să mărturisim adevărul lui Dumnezeu, însă mărturia trebuie să fie o realitate puternică a trăirii noastre, nu numai a vorbelor noastre. În fața realității, nici diavolul nu mai poate minți. Urmașul Domnului Hristos trebuie să facă sau să aibă ceva neobișnuit în viața lui și neobișnuitul acesta să arate puterea și dragostea Mântuitorului Său. Versetul 8 atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, Mai mare ai norodului și bătrâni ai lui Israel. Cine este plin de Duhul Sfânt este plin și de credință, și de înțelepciune, și de curaj. Așa era Sfântul Apostol Petru când și-a început vorbirea în fața celor mai culți oameni dintre evrei. Deși el știa primejdea în care se afla, mai știa și adevărul acesta. Soarta lui este în mâna lui Dumnezeu, care are toată puterea în cer și pe pământ că din această slăvită mână nu-L poate smulge nici o putere din univers. Un mare adevăr învățăm din acest verset. Să nu zicem nimic despre Isus decât plin de Duhul Sfânt, nu plin de Eul nostru sau Duhul Partidei din care facem parte. Dumnezeu ne cunoaște. Mai mare ai norodului și bătrâni ai lui Israel Sub călăuzirea Duhului Sfânt, Petru folosește acest fel de introducere a vorbitii lui pentru a da cinstea cuvenită slujbei acestor oameni, neținând seama de faptele lor. Și cu alte ocazii, apostolii Domnului Iisus vor avea tot respectul față de bătrânii lui Israel, deși aceștia căutau pe orice cale să le facă cel mai mare rău. Vedem în acest verset că pe lângă preoți și cărturari mai erau și bătrâni, prezbiteri în limba greacă, în sfatul țării. Deci cuvintele preot și prezbiteri sunt deosebite și deosebite era slujba lor. Versetul 9 Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat. Acești conducători religioși ar fi dorit ca binele făcută de apostoli, ologului, să pornească de la ei. Însă dacă pornea de la oameni pe care nu-i puteau suferi, nu mai era bine, ci rău. Cât de adâncă este căderea omului. Gelozia și invidia vor mai bine pieirea lumii decât mântuirea ei prin cei pe care îi urăște. Dacă acești reprezentanți a lui Dumnezeu l-ar fi reprezentat cu adevărat pe el, s-ar fi bucurat de vindecarea ologului și ar fi felicitat pe cei prin care a fost vindecat. Dar lucrurile s-au petrecut invers. Și astăzi lucrurile stau tot așa, pentru că omul este tot om, plin de duhul invidiei și al geloziei. El nu face binele pentru binele însuși, ci pentru un interes egoist și vrăjmaș lui Dumnezeu. Frații mei, să nu ne temem când suntem trași la răspundere pentru o facere de bine, pentru un cuvânt bun și pentru un semn de dragoste, chiar dacă s-ar da o interpretare nedreaptă. Să avem inima curată în fața lui Dumnezeu, restul are mai puțină însemnătate. Aici trebuie să fie toată grija noastră: să nu fim trași la răspundere pentru faptele rele, ci numai pentru binefaceri, pentru adevărul lui Dumnezeu și pentru lucrarea lui. Dacă ai ajuns în vârful muntelui, ar fi o neghiobie să mai cercetezi drumul pe care te ai suit. Are însemn... Rezultatul lucrării are însemnătate și nici de cum lucrarea. Versetul 10. Să știți toți, și să știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Plin de Duhul Sfânt și plin de credință, Sfântul Apostol Petru vorbește cu o mare îndrăzneală în fața celor mai înalte autorități religioase, fără să se teamă de urmări. Din starea lui de întemnițat și de acuzat, devine acuzator. El nu cerșea libertatea pentru că adevărul îl făcuse liber. Cine cerșește libertatea nu o merită. Omul care are adevărul este liber în lăuntrul lui și nu-l mai interesează ce se întâmplă cu partea lui de afară, cu trupul. Sfântul Apostol Petru înălța adevărul despre Domnul Isus Hristos nu numai în fața autorităților prezente, ci în fața întregului popor al lui Israel care trebuia să audă această mărturie. El, prin credință, s-a înălțat deasupra împrejurărilor în care se afla și era plin de pace. Zice un înțelept, cu cât este mai mare furtuna, cu atât mai sus trebuie să stea capitanul vasului. Să avem curajul adevărului în fața oricui, pentru că numai așa ajungem la biruință. Să nu ne rușinăm de numele Domnului Iisus când stăm în fața oamenilor, oricât de mulți ar fi și orice rang ar avea. Numai așa vom fi binecuvântați. Pentru credință, singura autoritate este Domnul Isus Hristos, autoritate întărită de Dumnezeu. Să știe toți și să știe tot norodul lui Israel: Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Isus Hristos din Nazaret. Nu un Isus oarecare, ci acela din Nazaret, acela care a fost răstignit și a înviat pe acela să-L și noi în orice timp și în orice loc. Lucrarea pe care o face Domnul Isus în noi și prin noi este de plină și a trebuie cunoscută de toți. Un înțelept spunea, cine vrea să ne învețe un adevăr, să ne ducă până acolo unde putem să-L descoperim. Iar dacă cineva după toate dovezile aduse nu vrea adevărul, se o singur. Un proverb arab glăsuiește, ochii nu sunt de folos dacă mintea e oarbă. Adevărul lui Dumnezeu trebuie făcut de cunoscut la toți. Toți trebuie să știe Evanghelia Mântuirii. Toți trebuie să cunoască bine lucrurile de temelie ale vieții cu Domnul Isus Hristos. Toți trebuie să primească mărturia unei lucrări săvârșite prin Duhul Sfânt. Voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Care frenul unei cântări care se repetă după fiecare strofă, așa repetau Sfinții Apostoli adevărurile mari. Răstignirea și învierea Domnului Isus în orice împrejurare se aflau și cu orice vorbire pe care o rosteau. Urmașii apostolilor, toți creștinii adevărați, fac la fel. Petru și Ioan reîmprospătau în mintea marilor preoți fapta lor ucigașă și anume răstignirea Domnului Isus și totodată marea lucrare a lui Dumnezeu, învierea din morți a celui răstignit. Lucrul acesta îi tulbura mult pe acești conducători religioși. Un gând duhovnicesc. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos. Omul acesta, în greacă, este antropos sau privitor în sus. Cel vindecat de Domnul Isus devine om cu adevărat și el stă ca mărturie înaintea tuturor semenilor săi. Versetul 11. El este piatra lepădată de voi zidari, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. El, Domnul Isus, este realitate în toate privințele, nimic de formă, nimic închipuit, ci totul în El este adevăr. Și eu trebuie să fiu ca El, dacă sunt în adevăr creștin. Un singur nume trebuie să știm, un singur nume reprezintă autoritatea în viața de credință, numele Isus Hristos. Este autoritatea suprema a credinței și numele acesta rânduite de Dumnezeu, credincioșii pot face totul. Cu ce putere? Sau numele cui? Sau prin ce autoritate? Acestea toate au un singur răspuns, numele Isus Hristos. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În fața judecătorilor săi, Sfântul Apostol Petru citează psalmul 118, versetul 22, care este una dintre cele mai timpurii prorocii mesianice. Această prorocie este folosită și de Domnul Isus în pilda vierilor, vorbind despre sine însuși. Zidarii sunt cei care știau ce să facă cu piatra și totuși au lepădat-o. Cei care știu de Isus nu neștiutorii îl leapădă. Ei nu-l iau ca piatră la temelia vieții lor. Iudeii, nu grecii sau alte neamuri, au lepădat pe Iisus. Cei care merg pe la adunări le apădă felul lui de a fi și nici de cum ateii sau păcătoși. Și mai mult, se întâmplă de multe ori ca tocmai meșterii, adică predicatorii cei mai vestiți, nu zidarii, să lepede pe Domnul Iisus și felul lui de a fi. Să fim foarte atenți noi care ne ocupăm cu lucrarea Domnului. Mulți din cei pe care i-am lepădat socotindu-i eretici și nevrednici îi vom întâlni ca pietre vii în templul lui Dumnezeu. Cine nu vrea să ia pentru sine pe Domnul Isus ca piatră din capul unghiului, va fi curând pentru el o piatră de cădere. Versetul 12 În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.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 Da, aceste versete sunt culmea Scripturii. Sfântul Apostol Petru își încheie cuvântarea cu versetul de mai sus, arătând în concluzie că numele Isus Hristos este numele suveran de care ține mântuirea, nume dat de Dumnezeu oamenilor ca să-L primească prin credință și să fie mântuiți. În fața acestor autorități religioase pământești, Sfântul Apostol Petru vorbește despre cea mai înaltă și singura autoritate, Isus Hristos, care poate mântui și în fața căruia cei credincioși se supun și se închină. Marii preoți, Ana, Caiafa și ceilalți, care au omorât pe Isus din Nazaret, trebuiau să audă acum din gura pescarului Petru că El, Isus, a înviat, s-a înălțat la cer și că are putere suverană pentru a da mântuire de păcate dovedită prin minuni mari, așa ca vindecarea ologului care cerșea la poarta frumoasă. Prin înălțarea adevărului despre mântuirea omului, prin credința în Isus Hristos, Sfântul Apostol Petru răma deodată toată rânduiala Vechiului Testament, jertfe, ceremonii, mijlocirea marelui preot, etc., lucruri la care evreii țineau ca la viața lor. Cu toată dreptatea, vorbind de Domnul Isus Hristos, Luther zicea, Hristos nu este dătător de legi, ci un dătător de viață. Frumos spunea și Spurgeon, Isus Hristos este marele fapt central din istoria lumii. Spre El privește totul. De la El se socotește timpul, fie înainte, fie înapoi. Acesta este adevărul despre mântuire. Omul care gândește trebuie să-l intereseze adevărul în toate privințele și mai ales adevărul despre mântuirea lui veșnică. Zice Hilel, un înțelept vreu de demult, Dacă nu voi avea grijă numai de mine, ce valorez eu?" Dacă nu acum, atunci când? Cine a descoperit un adevăr, zice George Baritiu, acela a făcut mai mult decât ar fi întemeiat o împărăție pământească. Noi am găsit pe Mesia, pe Hristos, spunea Andrei și fratele său Petru. A cunoaște pe Cel care poate să-ți dea mântuire și viață veșnică, pe Iisus Hristos, înseamnă lucrul cel mai de preț din viață. A cunoaște cu adevărat, spune filozoful Bacon, înseamnă a cunoaște cauzele. Cauza mântuirii noastre este Isus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Isus, iată ce trebuie să cunoaștem noi. Isus, iată pe cine trebuie să credem și pe cine trebuie să primim în viața noastră. Isus. Iată pe cine trebuie să ascultăm și să iubim cu tot focul inimii noastre. El este mântuirea și fericirea noastră. Isus, Isus, Isus și nimic mai mult. Și când zicem Isus, înțelegem persoana Lui, felul Lui, jertfa Lui, învierea Lui, orânduirea Lui și tot ce ține de El în cer și pe pământ, acum și în vecii vecilor. El, realitatea, ne mântuiește, nu numai numele gol. Să zicem Iisus cu inima noastră, nu numai cu gura noastră. Afară de Domnul Iisus este exclusă orice altă cale de mântuire. Evanghelia îl încoronează pe El ca singurul Domn. În nimeni altul. Ar mai trebui lămurit acest cuvânt? Domnul Iisus este izvorul vieții. Unde aș mai putea găsi viață decât în El? Domnul Iisus este mântuitorul unic. Unde aș mai putea căuta mântuirea decât în El? Domnul Iisus este adevărul, unde aș mai afla statornicie decât în El? Inima mea ar vrea câteodată să găsească viața și pacea altundeva, în rugăciuni, în daruri, în evlavie, în muncă, în părerea bună a altora despre mine, în aprobarea cugetului meu și în gândul la bunătatea lui Dumnezeu? Dar nu există niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Iisus acesta este singurul nume care mântuiește. În Biblie, Domnul Isus are peste o sută de nume și în fiecare din ele există mântuirea de plină, prezentă și veșnică. Numele Isus este dat pentru oameni ca să fie mântuiți prin El și nici de cu mângerilor sau altor ființe cerești. Isus, Yeshua, înseamnă mântuitor sau Jehova este mântuitor sau mântuirea lui Jehova. Este cineva, zicea preotul Trifa, care îți ia de pe suflet greutatea păcatelor fără nicio plată și pentru totdeauna. Acela este Isus Hristos. Un singur lucru se cere de la tine, să te apropii de acest mântuitor și să te atingi de el cu toată credința sufletului tău, cu toată încrederea că el a murit pentru tine și păcatele tale. Macarie cel mare spunea, nu este cu putință mântuirea fără Hristos. Numele Isus este mireasma vieții, vărsată pe pământ pentru ca toate făpturile să o simtă și să se bucure de ea. Isus Hristos este singurul mântuitor. În lucrurile vieții acesteia adesea sunt două sau mai multe căi pentru împlinirea aceluiași lucru și pe care ai alege-o tot la împlinirea dorinței tale te duce. În privința mântuirii însă este numai un singur mântuitor, Isus Hristos. Dacă nu primești mântuirea prin Isus Hristos, ești pierdut pentru totdeauna. Dar dacă îl iei pe cuvânt și te încrezi în El și numai în El, ești mântuit pentru veșnicie. Isus Hristos este un mântuitor care poate și vrea să te mântuiască. El îți dă o mântuire fără plată. El este un mântuitor totdeauna de față. El este singurul mântuitor și El este tocmai mântuitorul care îți trebuie. Nu vrei să-L primești?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 oartele prin lumea de amar, Ți le va schimba Isus cu crin Și cu salbe de mărgării Gata fi creștine pentru plus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 Dea una pentru slujbăncinț. Pe Hristos să-l ai slăvit model. Vâlvă taia focului nestim, umpleți inima cu Sfântul Zeu. Gata fi creștine pentru plou, Foarte spașnik jugul pe groma, Gata fi creștine pentru plou, Ca să mori cum ai trăit vitea. Fata fi creștine pentru ru, ca să mori cum ai trăit o. Nu cu aur ești răscumpărat, ci cu sângele ce rești vie. Mergi pe calea pasului curat, Sufletul păstrându-ți sub deget. Gata fi creștine pentru pluc, poartă pașnic jugul pe gruma, Gata fi creștine pentru rul Ca să mori cum mai trăit miteau. Gata fi creștine pentru rul Ca să mori cum mai trăit miteau. Nu-ți dori o floare sub călcâși Cât ar fi de greu al tău Nu uita de cel ce-a mers întâi Gata, fi creștine pentru plus foarte pașnic, jugul pe grumă. Gata fi creștine pentru râu. Ca să mori cum ai trăit, vitea Gata fi creștine pentru râu. Ca să mori cum ai trăit vit ya